السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونثعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يحده الله فلا مضلل له، وما يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا تقول الله قتقات ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون.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 Saudara, bila bila musim hari yang shahur ini, Allah selayan. Alhamdulillah, bersekutu kepada Allah subhanahu wa taala. Kitab sedang mencangkak naikkan untuk johingulin bismillah, untuk suratnya. Iaitu dengan Allah subhanahu wa taala. Amuzu bilahi min al rajim "Kata, ada tenar untuk keluar kita dari Musa. "Kalau kita dengan sihir yang miftli, fajar, antara kita dan kamu, jika Allah tidak mengkhilafahnya, maka kamu Alamauidukum yawm zinati wa yuhsharun nasu duhha. Sarakallahu alazim. Kirau maktabat engkau datang kepada kami untuk mengusirkan negeri mu, negeri kami dengan sihir Musa, maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam ini kepadamu. Maka buatlah satu perjanjian waktu untuk pertemuan antara kami dan engkau yang kami tidak akan menyalahinya dan engkau pula tidak akan menyalahinya di satu tempat yang terbuka. Dia Musa berkata Perjanjian Waktu untuk pertemuan kami dan kamu Adalah pada hari raya Dan hendaklah orang-orang Dikumpulkan pada hari itu Pada hari waktu duha itu Jadi Allah memberitahu kita tentang Perkataan Firaun Kepada Nabi Musa Bila dia perlihatkan kepadanya Tanda kerasulan mukjizat, Tongkat yang menjelma menjadi ular Tangan yang meluangkan cahaya Bila keluar dari Balik leher baju Nabi Musa ni Nabi Firaun berkata Ini pasti sir untuk menyihir kami dan dengannya engkau akan menguasai umat nonse agama itu tidak mengikutimu tapi kena ingat wahai Musa bilangan kami ramai kenalmu tidak akan berjaya sebab kami pun memiliki ramai ahli sihir yang akan mengatasimu maka janganlah kamu terpedaya dengan apa yang ada pada dirimu kemudian fir'aun menentang Musa dengan mengatakan faj'al bainana wa bainaka maw'ida jadikan tetapkan satu waktu aku akan aturkan pertemuan dengan ahli-ahli sihir di tempat tertentu waktu yang dapat menguji kekuatan siapa yang kuat siapa yang lemah. Dan Musa berkata mereka dengan penuh keyakinan mau'ilukum yawmuz zina. Itulah perjanjian pertemuan itu boleh dibuat dengan syarat ia dilakukan pada hari raya. Azina Az ini maksudkan tuan-tuan lihat dalam kamus sebagai contohnya kamus al-Farid alam rujuk kepada perhiasan. Perhiasan ni kenapa? Tuan-tuan ini mula kat perkataan azina ni jumhur membaca dengan baris depan Yaumu Dia menjadi khabar Kepada mutadaknya mawaidukum Ada juga yang baca tentuan Nira hati dan dikasih waskirian dengan Mawaidukum yaumazina Yaumazina Kerana ia menjadi zaraf Seperti dia oleh para ulama tafsir Contohnya Ibn Atiyah Ini adalah bacaan Abu Saleh Daripada Ibn Abbas As-Sudi Daripada guru-gurunya Dan begitu juga bacaan Mujahid Tentu ini mulai ke al-aslihan tentang yaumuz zina ini merujuk kepada empat perkara. Yang pertama iaitu hari perayaan mereka. Ini merupakan pandangan Abu Saleh daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhum. Yang kedua mengatakan yaumuz itu merujuk kepada Yaum Ashura. Yawm Ashura Ashurani riwayat daripada Sa'id bin Jubair daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhum. Yang ketiga mengatakan maksud yaumuz adalah Yaumun Nairuz. Yaumun Nairuz ini adalah hari perayaan golongan kafir satu masa dahulu kalau dalam konteks kisah Nabi Musa ini iaitu perayaan golongan Fir'aun Fara'ina ini merupakan hari yang bertepatan dengan hari Sabtu yang jatuh pada uh, hari Sabtu pertama setiap tahun ini pandangan Tuan Nabi Rahmatin yang dikasih Allah siar. ini merupakan satu riwayat daripada Nabi Abbas kemudian ada yang mengatakan bahawa masuk ke sini yang musuk lahum ini merupakan pandangan Sa'id bin Jubair yang musuk um dah maknanya hari Pertemuan, pedagang-pedagang, peniaga-peniaga Seperti kita ada pasar malam contohnya Ada pesta pesta yang diadakan Tadi Nabi, Nabi Musa ni seorang Nabi yang bijak Memang tentunya para Rasul itu Rasulullah SAW memiliki sifat Fata'ana Fata'ana maknanya kebijaksanaan Nabi tidak diutus ke kalangan Orang yang safih, sufah, hangka Orang yang ahmak, tidak Nabi merupakan mereka yang cerdik, yang bijak jadi permintaan Nabi Musa ni Diakini oleh Fir'aun Tentulah ramai orang bagus Sebab nanti ahli-ahli syaraku akan mengatasi kamu Dan kamu akan menjadi malu Pada zaman dahulu tidak ada kemudahan media Seperti kita dan yang dimulihkan pasca Jadi perkumpulan manusia tu satu yang nanti-nantikan Untuk mempamer apa juga eh, Aksi yang boleh mendatangkan Kepada seorang itu kebaikan Ataupun publicity Inilah cara mereka berkumpul berkomunikasi Satu masa dahulu tentu yang dimulihkan Allah sekalian Iaitu Nabi Musa minta Supaya waktu duha menjadi tempat pertemuan Kerana bila azim waktu duha ni adalah waktu yang tidak begitu panas Dan tidak terlalu awal Wajib oh, begitulah Pukul 9, 10 Cantik kerana waktu tersebut Tidak matahari menyengat sangat Dan tidak pula terlalu awal Menyusahkan orang yang tidur lambat untuk bangkit awal Tidak Jadi waktu yang sedang-sedang muli Yang elok, yang cantik Perbincangan Pada pertemuan yang telah kita bincangkan sebelum ini Pertemuan tersebut berlaku di Iskandaria Iskandaria ni adalah Iskandaria Kalau ada peluang, tuan-tuan boleh pergi Perziarah ke Bumi Mesir dan pergilah ke tempat ini Seperti disebut ramai para ulama Tafsir Riwayat daripada Ibn Abbas Radiyallahu Anhu Ma'rubah ma Tuan-tuan lihat dalam segmen Atlas Al-Quran, Nusi Majalah Solusi pun Ada diterangkan di mana ke tempat pertemuan Yang disebut oleh para ulama Tafsir ini itu geografi di mana pertemuan tersebut berlaku dengan sebenar-benar Jadi para penonton yang dirahmati dan dikasihi sekalian Kalau kita perhatikan dalam ayat ini Nabi Musa telah pun disangka oleh Firaun yang berkata kau nak kami diusir daripada negara kami wahai Musa Kalau engkau guna kasih kami juga akan muzahir di tempat-tempat Pertemuan ini kami akan kumpulkan penyihir-penyihir yang unggul Untuk mengalahkanmu, menghalangi Kamu daripada tujuan kamu yang Seperti ini Pada dengar hati ini dikasihkan sekian Tuduhan Fir'aun bahawa Nabi Musa Bermaksud mengusirnya bersama dengan masyarakat Mesir Atau dengan lain kata yang merobot kekuasaan dengan sihirnya Ini bertujuan Bahawa hal Yang aneh yang ditampilkan Nabi Musa ni Bukanlah mukjizat yang bersama daripada Allah SWT Sebagai bukti kerasulan tetapi sihir yang boleh dipelajari dari setiap orang Ini tanggapan dangkal si Fir'aun Ataupun dari sudut lain Tuduhannya bahawa Musa maksud merebut kekuasaan Nabi Musa mereka Dengan tujuan untuk membangkitkan Sokongan penduduk Mesir ini kepada Nabi Musa Dan menggulingkannya Ini merupakan pandangan Fir'aun Tapi kita dapat lihat Nabi Musa dengan penuh keyakinan diri Menyambut tentangan itu Tanpa rasa ragu mengusurkan waktu dan tempat pula Tempat yang mudah untuk datang dia semuanya Di hadir dia semuanya Tak ada nak tangguh-tanggu Nanti fikir waktu kemudian Tak, seorang yang hebat akan terus menjawab Menjelaskan dengan penuh keyakinan Waktu yang spesifik, masa dan sebagainya Tempat Ini tidak akan membuang masa Kerana nak bertemu dengan Firaun Kita dah bincangkan, susah, lambat Macam-macam proses birokrasinya dan Fira'on pun sanggup Dia mengatakan bahawa aku akan Berdatangkan ahli-ahli sihir yang unggul Untuk mengatasimu, tiba masa nanti Engkau akan dikalahkan oleh mereka Jadi pilihan Nabi Musa ni semua tepat Kerana waktu itu masyarakat umum berkumpul Sehingga Nabi yang mulia ni dapat menampilkan Mujizat Allah SWT disaksikan oleh semua orang Dan orang menjadi penilaian, hakimnya Alhamdulillah waktu Duhar Seperti yang kita uraikan juga Adalah waktu yang paling elok Kerana lazimnya waktu ni mudah bagi orang datang tak ada tak ada panas sangat tidaklah awas sangat tidaklah gelap kerana malam tak ada matahari pendeknya satu waktu yang sangat sesuai kebun ayat nombor 1 tuan-tuan dan rakan-rakan sekalian dalam ayat yang Allah Subhanahu kemukakan di sini ayat 60 dan rekodnya fa tawalla fir'aunu fajam'a kaidahu thumma ata Qala lahum Musa wa ilakum la taftaru ala Allah kadiban Maka Firaun meninggalkan tempat itulah lalu mengatur tipu dayanya kemudian dia datang berkatalah di Musa kepada mereka cerakalah kamu janganlah kamu mengada-ngadakan pendusta terhadap Allah Subhanahu maka dia akan membinasakan kamu dengan seksanya dan sungguhnya telah rugilah orang yang mengada-ngadakan pendustaan inilah terima yang saya pilih dari sahih Tafsir Ibn Kassir tuan-tuan ini mulai kat masyarakat Tafsir yang menarik mulainya jadi Firaun dan Perikot pun tampil lah di medan ini dengan penuh angkuh dan juga rasa hebat kerana sebelum itu masing-masing telah pun membuktikan kekuatannya tentu yang dipilih ni adalah yang terbaik tuan-tuan kalau -tuan. nak menyanyi depan orang ramai mampu punya penyanyi tersebut mestilah boleh menyanyi bukan miming je kan tuan-tuan Ha, jadi begitulah dalam konteks ini dibawa datang orang yang hebat kerana malu kalau kalah di hadai ramai rakyat memhatikan ayat buat penilaian Nabi Musa sebelum bertanding itu telah pun berkata dengan penuh keyakinan mengingatkan ancaman dan seksi Allah kepada mereka deraka kamu wahai semua disel. Deraka kamu pada Allah SWT Janganlah kamu buat dusta terhadap Allah. Nanti akan hancur kamu. Rugilah orang yang banyak mendustakan Allah SWT Wa Nabi Musa mengingatkan ambil peluang setiapnya untuk mengingatkan. Aku suruh Nabi wajar bagiku untuk minyakkan kamu Sebelum satu musibah menempuh Bila mendengar saja kata-kata ini Tentang setengah ditafsir mengatakan Memang dah timbul dan hasil Al-Isir ni rasa, rasa pasal takut, gugup Kerana tentulah orang berkata demikian Bukan sebarangan orang Seperti seorang kafir musyrik Yang dihadiahkan Al-Quran Karim yang dibaca ayat, ayat awal daripada Al-Quran Karim itu Al-Iflami dhalikal kitabula raibafi Alhamdulillah amin inilah kitab itulah kitab yang tiada keraguan padanya Mana ada orang dalam dunia menulis apa-apa karya yang unggul dia berkata di mukadimah di introductionnya buku ni yang paling baik tak ada buku lain yang lebih baik buku saya tak ada keraguan padanya Adakah orang yang bersifat penulis penulis dinamik akan menulis seperti itu tuan-tuan Tak ada seoranglah tuan-tuan hanya orang yang kurang waras saja akan mengatakan karyanya yang terbaik Tapi nampaknya si Christian ini bila membaca Ayat daripada Al-Quran Al-Karim Dia melihat Ayat yang kedua Sudah ada Inilah kitab Yang tiada keraguan padanya Masya Allah Timbul dalam diri satu Naik ulu romanya Boleh ke Satu kitab Yang betul-betul Sempurna Sehingga di awal lagi Dari ingatkan Tiada contradiction padanya Bukan seperti Bible Yang ada padanya Banyak unsur-unsur Yang me... Yang begitu Tidak, Tidak difahami oleh saya Misleading Tapi saya tak pernah tanya Kalau saya tanya nanti akan dimarahi oleh father dan sebagainya ini seorang Kristian yang baca Al-Quran Karim dan akhirnya timbul dalam di, masyaallah, Allah ini hebatnya Al-Quran Karim ini tuan-tuan bacalah buku-buku berkaitan dengan orang Kristian dan Islam tuan-tuan supaya kita menghargai iman Islam yang ada dalam diri kita kepada anak-anak kita hadiahkan untuk mereka sebagai contohnya buku dari penjara Taliban menuju iman satu buku berwarna yang sangat menarik karangan seorang kafir yang akhirnya masuk Islam Yvonne Seorang perempuan yang pernah ditawan dalam penjaga taliban Akhirnya melihat keindahan Islam itu Tanpa sebarang awan yang menutupinya Kebenaran tetap kebenaran untuk dilihat Diimani, diyakini dan akhirnya dia menjadi seorang pendakwa pada hari ini Asalnya seorang yang amat mengusuh Islam Tuan-Tuan yang dan dikasih awak sekian Baca kisah keislaman Yusuf Islam Kisah keislaman Yusuf Islam kedua buku ini berwarna hadiahkan untuk anak-anak agama mereka Menghargai niiman, iman dan Islam Tuan-Tuan kalau tidak kita tidak mengetahui apakah cabaran mikrologi di sekolah jadi dalam ayat yang sedang kita bincangkan ini Nabi Musa berkata dengan penuh keyakinan janganlah kamu buat benda sia-sia ini sekarang Alisir sudah pun terasa ini satu kata-kata yang pedih dan pedas mustahil dikatakan orang yang biasa, tentulah dia seorang luar biasa setengah diwayat mengatakan yang dibawa berkumpul oleh Fir'aun ini dipendekkan cerita dalam ayat Peralihan daripada berpalingnya Fir'aun untuk menyusun strategi dan akhirnya terus buka bab baru untuk menceritakan peristiwa tersebut pertemuan itu dengan riwayat para ulama Tafsir mengatakan 72 orang ada ah, yang mengatakan lebih dari itu ini pandangan berbagai tentuan yang pentingnya ramai ada berbagai bagai angka yang telah dinyatakan oleh para ulama Tafsir mengikut pandangan-pandangan mereka di para sahabat tak penting langkah itu apa yang perlu kita fahami di sini Ramai yang datang 72 ataupun lebih lalu Musa telah mengingatkan mereka fayusitaqum bi'azab yusitaqum di antaranya berkata suhud suhud ini membawa berbagai makna boleh kita lihat apabila kata suhud ada makna mencakupi ada membawa makna Kehancuran jadi menggambarkan boleh juga digunakan untuk Merujuk kepada rambut yang habis dicukur Sampailah gondol seseorang itu Jadi maknanya tuan-tuan Yang -tuan, dimaksudkan oleh Allah SWT di sini azab. Kamu jangan sanggah aku Aku akan buktikan aku di pihak benar aku Ini putusan Allah SWT Kalau kamu berbegil Maka Allah SWT akan kenakan kepada kamu Kebinasaan yang mutlak Kehancuran yang Sehabis-habisnya Jadi ini amaran Tuan-tuan dimulakan Pertandingan pun bermula Kita akan lihat dalam kuliah yang insya Allah Allahuakbar alam salallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam Wa alhamdulillahi rabbil alami Wa fikum, warahmatullahi wabarakatuh